Ikusten. Gure bastegak, naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri hunki izin, ranbergin uke egun, shibirorat jonen baigira gure bastegak eman eta hobiki ganez, lexantzu zunharerat. Artetik eriteko, kasu zunharre es ez da ez zunharre ez zunharreta, beraz? Eh? Lexantzu zunharre, eh? duela ejunta jutanoi batu urte, elkartuziren bi paropia, bi elizabaitira, eta lexantzu zunharre dugu, beraz? Egun arapatzen legezko uh, udal edo komun horiekin. Hora, lexantzu zunharre da hatzeko kantona mendoan, eh, basa buean, beraz, eh, siberuan, eta horaino oh, nolaean eh, ez da ahas mendi gune bat, baina ondotik hasten dira. Hunen eh, ingurioan, ahokitzen ditugu herri antanabat, nola etxe liginaga, aterei, zunharreta, eh, zunharreta, kasu, mendiz bestaldean dena, eta oh, mize gaina ere. Eri tipi bat, errenen da, mertan da, irri hondiekin kompatzen balin bada, eta siberuan eta barne alde guzia mesela kanbi emendu hainitz izan duen herri bat. Uh, pencha, uh, erreboluzione denboraz geroztik, hondatzen dira jendiak, eh? e lexantzun, zun haren, basiren uh, ejunta alatano eta hamasei lagun, milazazazpionta alatano eta hamahiruan. Oita hamar urte behantago, mila sortzi unta oita hamekan, jendia goratu zen, piskabat, berre honta oita hama eta goren erat helzen gira, mila sortzi ehun, behoita saai urte hortan urtan, hiru ehun, eta behatzi laguna. Mila behatzi ehun urte hortan, urte, berre honta hama bi, beraz apaltze askia hundia, eh? Ehunetik oita galdu du, horko jendetzak, eh? Mila behatzi unta oita hamekan, gerla entzin, beraz, ehunta hitun oita hamar, hori noa paldu da, eta apalt atun egiten hoita zortzan ehunta zazpi lagun bezik ez ziren. Mil beatziounta laatu hoita hamagaan la hogeita hama hiru oinoa apaldurik, bi ha hoita haalahau ondatzen ziren ofizialki, egungo eggunan ikuikodukuko bezala eh, kondatuko dakte ere la hortara heltzen direla. Beraz usu den herri bat, Dena den uh, biherri besela dira, eh? behareko partian dugu lexantzu eta gaineko partean errakinezake zun harre bakotsa bere Elisaaren ingurrianko katurik, hori ten alda halere lexantzu dela jende gehiena. Hameka garen mendea gelostik ezagunak dira biherri horiek eh? eta bakotsako duko Elisa baitu eta da lehenago ere bazen jendia. Zerregan herriaz biztan da laborantzatik bizi dela berehala ikusten da, bazterrederak perdiak pentze eta O, ihan uh, batzu, mena guti, alere, eh, oino, eritipia da, ere muze, eh, hiru egunta berroita hiru hektara ditu, ergan nahi baitu, hiru kilometra karatu eta, eta hiru kontatzen dira. Eta zer, ergan oino, biztan da, harto holanda batzu bat dira. E, kultura berri batzu, nola ere kiwi batzu horkitzen dira, ere kopartian, eta janen endakun bezala, dibil beheti jaunako, uh, mikroklima bat dezela eskolejikot tokia eh, initzetan bezala, eguraldia eh, edo eh, aroa pizka bat berezia da toki batzutan oh, bereko parte hartane elgiak eh, dira uh, uhaitsaren basteretan gira ere eta oh, eh, bo, posibilitatea besta da kultura berezia batzuen eh, egiteko lesansu sunahar dat jonengirata bo bieman ki sunaskian eh, egon egonengira lesansu eta ondoko aldian sunaren Or, egun euritzu batekin joan gira bishidatzerat, prima dira eguna zen sinese, negoa ere oinobazterak eh? eh, betiko hesetaxon du umitate horrekin gira. Hora, honkisin, ongi etori beraz lexantzurat egun Libil behetirekin solastatuko gira. Hau, mera egonda lesantzu zunharren mila behatziuntalat noita hama bostetik bimila hamalaua arte. Gana edo, eh? bost urte mera bezala, eta ere erriko kontselari eh, egonda ere beste bost urte gehiago. Egongo egunean, Monik Elgoien handele mera, edo hausapez berria dugu, eh? Gaste bat, eta, bo, emaste hausapes bat, berritasuna ere, hor heldu baitzauko. Horra, beraz, bo, dibilbeti... Jean-Pierre, eh, dugu, beraz, eh, herriaren eh, haipatzen, herriko bizi, horbiletik ikosidu, ikosidu ere, kanbiatzen, eh, beti bezala, berritzen, ere, berritu den eh, baster bat baita, simerua, zute eh, izan, mendezahetan eh, bizi direla, basterrak garbi txukunak ditugu, etxea eh, horietan, bada bizi berri bat, ere, aurrak eta gazteak ere hor dira dineko ekin batean. Hora, goazen beraz, eh, Ti bilbaiti j'an perequen ai passe dat les chants tubes buru egometan miste urtees Eta, Pierre, uh, libil behetib edaz, uh, nizker, eh, gurekin, uh, minzatziak, atik, eta, bon, hogei urte egone eta lexantzu zunareko, mea edo, hau, usapezu izela, egene, denak ongi bat askizula eta, horien uh, uh, beste urte ez nola ikusi duzu herri gau, herri gau, herri gau, herri gau, herri gau, bai mundo no, eta ordin hari hari hari tipiala eh lechantzen la utanoe bat eh, bisizale da eh lechantzen eta la eta ordien bon cambio cambio handia que ba, eta meaguane estan eh, de meaguane ordin, ni me salai Or uh, uh, herrienneto heretik kanpo zi uh, si goma behar zen uh, eta auukkarte bezala, eta e bon geohoztik eta komitelo komunak planta jarridie eta bon kambiaatu da haik uh, kompetentzia berriak hartze eta or um, kamio izan da herrietan eta bai uh, uh, journaszteko maneraera bai eta herri tipia izanez Ranaido herri handi horiek ezzu maite dute Manatzia se Tokia txikitzia Ch eretia izanda la hemen jibiduan bada komune komunitatea horita eh? bae, bae. Oi, oi, oi. Suar, Dai, bai bai hoi hoi eskalergian osuan bai bai mena bai moi zen go baktin eta bon go her den lana da bai zenterra eta hontaxonomia txartia hau wala hau eh? uh, ha adukzio noro izandako Bide edo uh, Dutugun du, du, um, bastimente publiki Eskoten uh, joetak rapatiat uh, Oki, oki zantzien Mira, uros bat edo Sorion txu bat izantzia Mira, uros edo Ah bah bon bah la la bah bah plaisir bon plaisir hartu te indon bah bah mais il y a une splendide la complication de la bicyclette mais qui sont pas au et bon bah bah bah qui que bon préfère de la gunga département il a été nul bon garde jeune tu obligation mais pas sensieux que mais bon mardi ça va ta bon mardi mardi se placer bai sai bai de gineke ta bai bai ni ke plaza hartu di bai ni 2 an de mango aski de gandite ordenici ordenici ni tie bai mejor terre sant bai d'abost bai d'abost bai d'abost ba bai bai eta piegarren goitekin egin eta manda patre he manda ta eta Hori importante da mera batentzat, eh, ara sí. ere, besteek kond, kondutan hartzea, heritipia eh, keta hori eh, aite izan da horia. Bai, barki, ba, ba suo bocenzioan hasta, eta ba, 50 bai barki, ba kocha be, ba kocha be egin, eh, reforzamena, ba, 50 tira, ba, 50 tira bai bai. Policola Siberian inna sta penetic e eh. ta esantse uh, presentatu piskata eh men bon masanoko ribada baina bo sta mendian no no nais uh, hastendamen eh dai bo eh. ben di hastendamen ba osta bon, ba no uh, heaven o uh, beregnu ta beru ta hanar metral altituda di nesta si figura eh ba halagou voti voti <laughs> hastenda na coghe la boya tia ushia ke Aterseitze celebanchantin da men edo Heven behi behi taqti eh da Is is niya la bai argi es niya ti o behi agi sku eh uada laboesha uh, habo la, shietan den eta uh, ikusten dena eta bon hortin huwa j'en assiedu guet o ikin gune ni remembra ment equipivatai o mieux ta o parcelaire an robekiseko o ikin gune la voyera voy sienüs sienheveno la voyero uh, oh, bataida la voy, banciananeto bata, la guina usinaida campunlanina la buxia oh, la buxia coladia veramente ordopiedo selayana veramente el guia che da mesela vai vai el guiada e guardine guiada esta esta chante osun hagan a mieta sta jogande gañian bieta beita hua pataxshallo Thank you. el sarekik nikusten dira bagie da egun la nuova dopo vindan di mendivesela bisikia ligna baster hortako bai ordin badaligina mendi te o le chance le chance mendi oio le chance mendi oio mendia da hori justu herri ondu anden hoi da hori edo bat ez argaila argaila ez sta argaila hau alzaiko ta da Está en ganaitor de ganaitor de 5 mendiak 5 mendiak o que seguir tu vida digo y dopo sterona la gagnate do Sant'Agiatu itena algoiti. La que sta e custena alhato kiriko mendi horitan edo denao ya da, da edo es horo Bartino le sant'e mendino cavaleso maiti digo ma masterio minio joan sanaiti e eh, legendani ma non cavale minio da vorfine mendian eta eriaztendu goe den skota shanatzeko mm -hmm. eginita mautin oh, behit. Wow. Nikola, den aden Sibiroko sindikataren parte, parte da, bizton le, da, lexantzu bai bai, ba preforte bai Eta gana ba edu, ba bortian be behiak eta be aldatzeko posibilitatea bada or... Bai, ordean, bon geho, usian, bon, heben, uh, Sibiruan uh, ardientako uh, usian uh, laborentza bakotxa badu behol hapartia ditzen de dana, eta eh, erdin et hua, uh, otan ezaten uh, ahalda bakotxa uh, parterat badu usian jursik edo, edo afermatzen eh. eta ego behientako, ordean bei ke mai ten tie miña na idialik eta ro sibiroko edo sibiro sindikatu sulako luritat eta la ginekoitate la gineko belurapitu goio digo aqui está cambiache nori bitiko ga bai bat dutu be bepaktiak eta bai behintako be Bistantabak izu ikusten diler hemen menzifriak, piska bat mila sortzionta Questo... berroita xeian hiru egun eta bertzi lagun bizizidea. Eta horai, bon, lauten oi egenduzu, eta amalao. Oia, lauten oi eta egoitea egia hor, eh? Nola, soli egoitea, ha hau xak, jende heldua? Bai, ordi an, bali eta katrebeindizi mago, ordi, lauten oi eta hamarian maumazen habo, ordi, lauten oi eta lauten oi eta lauten oi eta lauten oi eta gazte paqueta baya hamaboz bat choker zeregi ene eh lasba boz txuktes eta bo hordin perfoeste gazte buka mi juntiteo io aitia hamnia ta rejiten etxejiten eta ben familieekin ara ara rejiten la ideia ocin perfoeste behalaba eriko geroa bistan da bai nahi e gaste eta bo perfoeste lana nabea hemena badi badi txiberi izan di hor askenik askenuk teo intan bispa hio ek handi eskolabada ara berak eskola ez eskola bai bai aterazik aterazik eskolan bai batak eskolan edo oh, oh, eri kastolan oh, mena habrek handia bai gusten da hemen eskabizi dena zurekin su, de soilik bai, <laughs> bai bai bai bai bai, bai hematetamai eta gasteke agintzu maiteke uh, oh. galdikukenikara irdia ari kastunetan hiba diren ikuntia eta hauki tipi egorio ikastolana da hor honte maiten diebe. Parte una bandela va betir replicacionale. Baiz sushi biroan gira hemen, bai, ez grei patuko pastoala, kantariak, dansariak. Bai, bai, bai. Rien bada holakoik edo. Bai, hordien eta 2005an eta ligiko herieg jentza mexikie perfortare chance betpiegi baita Sentzen, so inzenori, sempastà. Zen Eberteresch, eh, Eberteresch, ah, Eberteresch, Eberteresch pastuola, e gionie nordien eta txabare, ligi eta l'chants onartien eta bon askena huada ta ordina. mila la uh, mi, mi eta beleazione ta huttonaita, ha magiane, eh, de habteresch eh, e mali kisansen ber <laughs> Eta, hemen il t'amène Rihanna bon dimanche, Mendia qui t'a Pilota Plaza, paine la batada, Elisa avait été shootée, que tu je parle de quoi hein. Bah bah bah, batterie batterie que bi bi Elisa va, bah ta de la chance on Elisa toute Elisa Romano va de gerre, équipe la mena de gerre, son soi gerada. Les chants de suite à Sunare je te doute de là et on ta ça met tortelle cartocidene là. Bah ta mis la sortie note beruit ha maral tiare. Eri eri hanisola al cartocidene ordiner. Cipiac ta. Bah eri cipiac un paquet. Le carmeté dossier alleré les chants de suite à Sunare à la Bah o Sunarax Garnahido edo, bon, elgarbizitza el bat bada hemen... Eztabon statuik bizitzen ba, da... Bai, bai, bai, bai... Bat dugu hola, gazteik besteluita edo... Eta udane pelota turnua, okay. janker bat egiten dien hala, Eta bon, xentia juntatzen da, minio eta ilhentzien pasalat eta... Alkarrikursten du gehan eta... Bura bati, minio eta daten eta... Da, Baga, da, udako oh. sasain bat, bentsatzen dut, turismoa, familiak helduen eta... Bai, bai, bai, bati, bati, bati... bati, bati au lycée en secondaire so -de. <freodiful> dès que c'est ben long que je sais pas dire bon ou que bon on arrive dans un jeu hématique qui euh a un herien un chacht en Zatzen ari gira, lexantzu zunharre herriaz, eh? Jean-Pierre Dibille behitirekin. Eh? Eta hor, ekusten demezela, oh, bada bizi bat, eta erriko antorakuntzak, erriko eskolak, erriko biziak eta erriko geroa biztanda, haipagai ditugu da. gigite parce qu'il permet de rendre la comme il était dedans bah ordine votre ce gigite bah gigite derrière né pas dans son harin et votre tuge beste votre tuge votre anglais famille votre et cette hebde gigitat et usine anglaise petite caraste non la partie en anglais hier quand unsa unsa carekin derrière bah Bistela hemen mehmingo uh, ikipa benditan, bon, eskola hapistan. izan steken lehen, minna hitzia, ba, eskola hapistan. Baina, minna vedetan sinu, etta hiltu noita hamalauin, sagatukisan ita eskola. Baina juhtu epa Bah aboguen, gai ta marrotte, gai erogei. C'était là même une situation en vain sur internet en März, ni la gazakoia. C'est même missionnaire formatobatisanduzila Pierre Ange en reli Sagolada, Ange le japonais ne condamne. Le chantre, le chantre, en sens. Est-ce que ça se sait Ah norihan itouri edo moskin itouri lausialere berritasunak badira laulantxano ikusten da bai zu bio lavorancia che do lavorancia brivessivazzuta e si si eta holako ekiten da bai bai boti bon gasti sumaiteko bon ba este este guanu i muy ese ta bio bio iremela bon gasti ek sumaite gasnatzen dies nia hsd dies sumaitegiten edo beak prefoste xushenka eh agi agian charsen bai no circuit court d'exdiane proietanet amieta ta Bon, gaster ke ich acedie evangelia ja, mieru moskine hobeki hobeki hobetia. Me interesen, ez lanata gatsa daime, hiri hobile da ta gatsa daime. Ta gatsa ke boste bosposei gente ta heri heri bata, e cantunamenti oro hiu hiubile da otane. Eta bat jende, ahinitz wada, behar bada edo... Bai, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh... Bona, baina gaitza bat, margit, gazti abartini, laketa, eta... Badi nahi guntia eh, eta nahi heben et plantatu eta... Zerge, spikatu behar baginu hori... Senako, sueluzte? Ebe, beh, maite, bai, bai, heria, kartiela, beh, bai, kartiela, ma, kartiela heria, maite, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh goi se ho jo ne jartedi wow a t'ha t'ha mesala o io sa valti ho stato associativo benartin prefosta litsan den a ostatia ho din bon prefoste ego isti Bon, ...kantuna bon kanturamenti herri bat ben etego hiri rikopestak da itendia hemen bai bai bai biten hemenko parropia hemenko patrona sansandreza bai mena hoy hoy arauti osti bi bi uste, eta ustita ah, ari e, e, iten mena apai dibati eta herritar guztiak bitzen bai bai bai herritar guztiak eta gasteai jo itendie ordin hanan karzun dat eta din, uh, Gerroa basokena bon, eh baihone eta bai honek jaianixa missia den ja hemen benan uh, Erikgo nola izan un... da un... etil tipitzenari un... ikusi un... dugu historia norra Dianát, bai bai bai. Ja garen minimum batetaratz edo gutxi ematetaratzen ja giren eta bai mena ikaste osoen gogeroa behan badarazainteko dut bai bueno ni etako laburu checkste gitik oluyor da eta gastik bai bai checkiten aitite besteke beste gasta libete gabe proiektu eta teko ta hemen ara heri eta mai ikusi ja mitzu publikoakak ze miti ritena iaudiak ia giatenute denada bai hemen badarmen internet eta holakoak eta bai bai hoipatuke hoipatuke bai hoipatia tego bai gobernor forta makotebe uto behardo bai nesta esta transport public edo onate jouiten den gaja 79ena Bon, on chintika ba hala kursmatuti eh ta mai. Ça se surteste bon, es pensa service bada un PCI do je pour les rires l'oral de Beriorek constant de coin d'har sosori, ça s'est continué. Espanha, espanha badunga au son de la tipe ben d'odi la hundie que nen tustera, bon. Bon, brost west estaba per espere. Estaba baita ça dela 1200 ta sabaitekin da norma. Grasmen optimismo anafshi da bait kortasiona hemen. Eh. Bai, bai, bai. Bai, dikiste. Bai, bai, bai, bai, bai. bai, bueno. Eta, Bai, je pas de mots, j'étais tout et tout avano. Da, nebem selako heri tip enfin gende guti doñerien, se bat contre la di la saspi, je te dit. E oi, oi saspita, gü asken askena bostorrieta ketzina, bimi la malaboti ketzina, saspita bestel mediatse, mediatse kontseje zener, ehneti, ehnetas petixel herientako. Ta ruxa Atsp энергian da ezaz다가 terminarako подiș трирiak horie batko sinhoniak poli Medina che quanti ha regie occupate questi e stati Enrico indimitate che sta che ben ha ista doganica a mie te impiegatissimi un sacco ma intende te giatto la e le mochipi a e canzone canzone le mec le chanteur Étienne Douglas qui est là il chante sur une arrêt après fort comme là la sauvos kilomètres fiaco eta bien c'est les chanteurs, les chanteurs personnages qui candidat. Ba, ba, ba, on était de tête. Eh, ne, gasterrieta herriane egoitekoa eta zerbaiten uh, egitekoa, eta, egiteko, eta ba, ni <t 'amnistre> Hore basterrak eh, manksunean eh, harizarete, entzule bezala, eta xolaskide ben, eta mintzalari entzuten dugu Jean-Pierre Dibill beheti. Eh, eta bost urtez, ausapez, eh, eh, mea egondena lexantzuzun haren, eta horrekin ere eh, haipatuko ditugu basterrak, pizka bat, eta kiwi, eh, prezeski, kiwi landare hori dintzauko, sibilolat, bildoze alde urtan, bat dira ere la polxarrak福ak mangaitan hatia maent vigoso ikanagetan bat Toa, Franceske, eta... uh, kiwi plantazio niak ere itendila? Beno, berritar zuena da, eme nede pentsatzen dut eta zerbait horrek edo? Ba, du hori tamar orte, bai, lantate egunila, bai, bat du gehor eta kiwi plantazio ne bat, eta... Arriten da behar dela, laka klima berrezia bat... Le xantzen bada, bada klima berezia eben Baita... ah, bon? Bait mm. eta mikroklima adaitzen den bada, eta... Bai, bai, bai, eta bestetameno beho xago da, herria, eta hor hala alagija, bat du geplantazio ne bat, eta bo, bat O toz ere koite da ere hitandek e. Ja, ja. Ta klima e pasame togo, men lan den no de like men Bai, hordia, hordia hola. hola pausa de eta lan hura pausa de like eta martxoan errana bada heben, martxoan lan hura noa apilan el hura Ernaide la bai, lurra wano isaiten hal dela hingortan. Wano suit suitena hal dela bai. Eta, eta, eta kiwi kiwientako bai. sistema bate bat ah, eta hotza, hotzan kargua egiten delaik mm. argoratzen tuke. Argoratzen eta haike protejatzen tute. Mm. <inaudible> Frasiske <Yeah. inaudible> klima alda ketarria ipatsen baita hemen ere sentidu da berotze hori edo mai bon uh, bai bai ba Camilo Liverti gusten tuke eta uh, bestegi sali bate ikusten goi uh, goi lagazkeni ez zala isien oliva uh, tuke shonia da izendien uh, ah, shohua jaten tieta hori ah, uh, ikusten eta oi gea eta hawo batuke holako papilua jiten da txonia bat ikizenda da ola han froloantzia tipo bai hetaike izan dago azken urte asken bihurt teoretan bestellan esbena atzinetik uxtos ka jaibagoni eta erri erri holako erri erri bai fein frolo konba eta 25% bai bai beste emaren kontu tame bsuri tsaintsian gira hemen denak biziki apainak eri biziki apaina etxe estudiak eta betiko telatu eh? bai bai bai bai bai ilatu, riki, bai bai arbeleskot biziki kasumitzen du bai etxi eko intetintuti eta uh, unza unza unza terteti ditudi beste gente tipiceak etxe hustu ani hustu da edo batzuk edo bai bada e fi résidence secondaire paketa e badine e chantsudako i iugo paketa i bad pu résidence secondaire ti dnc bada beko gaivate lo beroita bosh la tete eta hetan bada hama bosh va pido to koq dira em mindic bada badia badia badia badia heben famia Jo, hoyas que nuestro huerta no ordin batugu bispagiu bispagiu etxe salteti hoyeta eta totako jindian familia le planta tudia egun bat bizitzea. Ordin u bai prazer ten por sorto totan hor betia. Ba, zer ki? Ba, zer daits. Aleit. Zer upsai. Mo'steta ngakil ni samba tegin etsa yari burceko baeta hunatar sundo atzien altsata Txahunen sortzeko Iruriko adiskidehuna Nahi neikekera katxi Ene bizitristemulde gaitza Nuladeita jene batxi Ol habare juerian egin Familiarekin hasi. Ezker gaiztu azunen merke den, hasi. Nola diokora ez aiela, Herria naskimaitatu. Lehen nagoko sakomin O sorikerekeita ti i juanezkeros laaldizi ireisen lalaita eta Nintzan lekian aizia, Shetzean olympian leratzia, Gaztetar zuna igarambaikos, Esperantxaren galzia, Zera xola saite gindizaden hileta urri kalzia, Ashtu ajunik ez tibalio, Xehelaren tzera tziya. Ora izgiren maratze argiya, Ez ik ashto tzera tzerik, Lurekua kalabalirade, E tzaikago xo yuskalaide hau Ez beituke uren tzeri Bimillagere nurte altia Ez girela atzeri Egia du pierra behar dugula Beti joan bisitza saratxe igeluko bidetan hartzainak lehen bezala, beti biziri goguan diat musdez sahoren itzala. Biharko arbasuak arba suak indarez, azti begir aditzala. Shi beroa inen ditie ia giberbera simple la wetan aro eta basterdu horiek entzune eta sibero bat etxahun bi bi etsahun ditugu Xberoko poesiaren ahhozko literaturaren egiten den bezala gidari, hiruko etxagun piega bordazaage eta beste piega topet etxahun famatu hori bakkoaga biek siberoa kantatu dute maitarazi dute mundu guzian ezagutarazi eta mires menia ere sortu hunekin horra ginoen... ...kantore gusiz edero di Shibiroko talendu gusia... ...bos da. Kasik ez da reitean beharik. Bistanda. Gure basterak emankizun ontan gira... ...le xantzu zun harreko herria ipagai... ...eta alde molde beresibatez... ...le xantzu dugu... Eta lexantzun dugu Elisa guziz eder bat, eta hor bazteren garbitasuna seutatzen ari zen Isabelekin solastatu gira. Lexantzuko Elisa hameka garen mendeko da, hau ere, San Andres dute eriko patroina, eta zinez Elisa eder bat, baliudu guztia. des sanctions du sud-sud bagu tu lau et guile et à lau bagu tu guile et à voir morphologie n'est-ce pas des biaches de horceta bat et Giorgio est une tuisini sans l'indienne elkitse et à vernir la pugine et master qui passe dans les alda à cette équipe Chuck Cody ça ah on chez les sidy Gadela projet ta avala hein archi arts la avala la dans nice nice beritousin ha le rejet hier te tabele pai nice urtesse hilabete parce que inhasia yo sus n'est pas mon historique mais cela Et bien Flamand est <coughs> libre ah, ah, est libre oui. à la Sicile, Flamand est libre à la Sicile, Flamand est voilà, voilà, voilà, c'est ça, voilà, papete Yann est un médecin, et il ne sache pas, va, adesso voglio dire, vai, voilà, vai, vai, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. La même Nordamengo patronat dans Saint-André. Saint-André. Haben bei da. Ha Beste ba, ba, ba, ba. Bernardino <laughs> la Besteba. Es Besteba tu Quand uh, no. no. ba, ba, ba, on ba, ba, si, a des voilà, on est couché dessus Nord va faitment tu dis ça. Quand ça aussi, elle ben elle tu est bon mais c'est là bon voilà quoi. Tout ça que ta noise se met en dit là. Oui, ou là ou là, tu as que ben. Bah, ordina bon, et aussi c'est naltas sindise familiai na hizia taratsen ala chanson hanich chanson de yakemen aide voilà ni coin dit exite domage juste parce que au rohat je te bague est que tu veillez bon aide tu pas sur Mais l'issue de la shahat tu bist te bon banke ke tu ki kam hande l'equité cost tout man ta betola ko ordi na bahit sigais paqueté mena bon polit polita mena men on changea toute quoi fait entretient discuté pharao ria ria d'entreter ah ria ria c'est bye bye bye bye bye bye bah badelais sertait ta hola bon ria plus lui normal de Men de... eh? Miseki... ja, avons. Ta bai, en... sibirko bai, bai, uh, uh, uh, elisek b'dute serbette, mais c'est qui je parle des quoi là? Bah, des paldiko dirak. Bah, bah. Camille Horthe caché quoi? De sang. Bah, habenesteki badenes borthan, Mentuse et chez Hortan Mentuse et chez Copart Men haben badakite Roger diarte que s'il a dinarsique ni haltberinusun et aflaman ekilan. Badakite ta asken bataya ke en alhabasusun. Azken batetik, sois ordina eta en alaba bat hizo hoitzetako ordin. Bon, denak kontatsional da, hoizuna toteten. Berkia. Voilà. Voilà, ordine ni soy madre, me lengo di Bai, bai, voilà. Ana Et ba, ba, ba, ba, ba. a Siborokko botsenta koesien. Ba, Sibor, maisuela, el garekin eme bete lotoria. ezagutzen dit ala sta hua Chantuco Isabelekin uh, gira le Chantuco Elisa Scharrian yeah, yeah. eta de eh? eta Moldebresivates Elisa e Pazamba dogo Ricobisi dogo de e Pazenna Adintsak bak zure denegialdatzen dut hemen. Ken they defend the team skabat. Bai, bai, bai, bai. Leixoiko bisia nola da hemen. Bon, Gastek nahidegi, dombe bestategi. Gaste taizia sobre. Ah, uh, no bon et je connais ta bouche là la la la la la la la la la la la la la la Gero geroan, un estudira eriak ikusten da. Bal, bal. Ez eta, nende joandata. Bai. Oainduris minimum hartu. Iroen gendei santila hemen, eta balarok. Men aibudut goitzi, voye. Voilà, avec du tout se goitzi, men abon, bai. Voilà, voilà. Voilà, ben bombesta que city ha bugiten herian, men Voilà. Eta hor egutuz esiatzen uh, bestez zerbaten egitia ba. etxabarek ilan hiriaizu uh, ba, ba. ba. voilà. egiten Eta egutuz egin bilku egiten eta ikusteko ze ahaldu egin egiten bi berri egiten Sekretuik, uh, sekretuik uh, xalatzen alda hor da da ez pastoala bat erroda edo? Ez pastoala ez bat ez eginek ligu Eta e maztek mugitzen mugi arrasten dute uh, eskoldeak ba, edo ba, ba, ba, ba, mena so. bon ba, um, Ça, c'est pareil, ça, ça, quoi. <rire> bah, bah, bah, Gendia, Merda, voilà, voilà, voilà, Gendia, voilà, voilà, voilà, voilà, ouais. voilà, voilà, voilà, voilà. Bon, comité de fête, t'as pas deux sur les champs, mais ouais. là, bon... Nina Estak ez egiten nahala hein isa la poi. Ils sont ici quelque part avec une algaricosteco et tournoi de pelote à Batégundici et ta gente bill du diciet et guitendici et uh, bon, gaia zetaola. Ah, Bostonak. Bostonis. Le champico est qui là le centenaire. Voilà, voilà. Je suis une polit à mener. bai, il y a un tournoi Rekuisen baleg es zitu её büaientростie. Bok, %endorak dut pori. Erla kashmar 개 hori da? Estrilu, estriri. Etnip incidente, kom Orajibat 159akua, Alkara 16 koia. Gisunak beren aldetik, beste beren aldetik herreniera ala. Bai, voilà, voilà, ba coachable. Bena ez zertzen dizu gutiziakoa. Estajea, estajea, estajea. Koussende ez ez beti na. Estajea. 51 kg la taizia ta. Bai, voilà, voilà, kilo laizia ta bon esta bergaysa parce que bon, je ne t'ai pas et la boinechine la ben. Ben eta ez gutzutsu bergae sal karjune tatsen udanai jagoda udanbai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Baba, ba, nahi gudit ni ke le champçu bizitzi eh, a... <laughs> <laughs> eh? maite dit, ben ba, nahi gudun ba. ez le champçu ba. nego, ne? Koastaldie anitzen dangi txeteri kasu bai, bai, bai, bai, bai. Eh ben, بدوس gese da fiké, porte hier plus. Bah bah. Une gentil ba disigurosa podo janda ba dezinbeta. Bah, voilà, tourner une gentil biton de soir. Ah bah bah bah, goite ta behe, en ce n'haga qui est gigantesque, oh. oh. mais ne chezite ni ce, maite disibilité et ta. Voilà, on nada, on nada, on nada. Voilà, bi 25 eta gurtzietan eta beste bat bat ordin eterditan bat egiten <tie> dizu es voilà eta hori egondu <tie> su panan uh, languilik horbetien lanegiten uh, ordi mustu sititien uru oh, <tie> <tie> mena mesginisne aba ah, bai ouais. omen oh, aztenuda omen oh, oh, si ez <tie> zu Voilà voilà hojuste mai tu goutes ce horrible. eta hola hila de laqueta. Bai bai bai beti beti beti. Est-ce que tu craches? Panaze malimada argik ordine bai mena beti de suer. L'aime mais hila de laqueta hola bon automatique de ce de ce ce batte qui naste ici c'est quand même déterminité à chartoudi e, la chance voilà as butu gible le bachtine c'est c'est goûte noça et des cousines de la marie voilà. chez gusitane de chartoudi la informatique ta <rit> Gaur eo gala biltentu ez zuet, borxateko ez zuzame nye bate, gale isatiak guai... Ba, ba, ba, ba... Ba, ba, ba, ba... Gio bak dizug, zure beti unza komprenizzen, mena ba... Eztia eta... Ekaazten da, ba... Ekaazten da bat da, nola Ba, hala kit. Ja xika ezker kantzik gero eta santasen ganen. Ugor men hitabat egiteko. Auzo etean galdatu berdagak. Bai gilsa la bonikibadir mena bon ani goitu nuzu. Mena bestela ne zehoten bitibatu gilsa. Bai, voilà, ela la. gure Tünagerako biddaia hontan e, uzten uh, dugu egunginegira ondoko aldian gehiago synje aipatze e, bat e, patagari goiti iguena zen eh, bigi bezala baiira, z dira biek nah hasasi behar, esantzun eh, balima bad jende gehiena, Zharrek badu bere nortasuna ere. Ora eskertu behar ditugu bizt da molde berezi bate zen eh, San Pierre. Di, libilde beheti, luzaz Eriko ausapez gontena eta Isabel ere, eriza eta Eriko bisia ere haipatu daukuna. Milesker guziedi, milesker gure entzule egon zidesten eta ondoko itzorduan beraz esahantz zun hagedat joan engida. Izanuntza bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen diskitan Zer kutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan haten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat